Det starter godt med teknikken i dag. Undskyld. Undskyld. Det var meget mærkeligt, det der. Ja, også meget bedre nu. Og du er også godt, Lille Lille, massen. Du har det godt i dag. Øh, uh, ja. Yeah. Du hostet. Ja, jeg har hostet. Men uh, det er nok gå. Og Jens, vores webman, vores... Du har det også godt i dag. Jo tak, jeg har det fint i dag. Ja, det er godt. Du gad ikke helt ramse jeg har råd ikke. dag, jeg er faktisk lidt træt i dag. Det er også. Æh, men det skal ikke komme skal nyterne ikke. til last. Nej, det skal ikke. Vi vil gerne øh, bede jer og glæde jer til et dejligt program. Fordi at øh, mm. hvis vi har lavet gode programmer hele den her uge, ja. så bliver det her endnu bedre. Det gør det, fordi at det har vi Jens Brandgaard Porsens ord for. Mm. Yes. Og det gør det, fordi at øh, jeg sidder med et stykke papir. Og jeg kan da vise det op foran vores webcam. Åh oh, ja. Meget interessant, hvis man sidder i en bil nu, så er jeg også ved nok, hvor det er. Sender den lige op, ikke? Der kan man se oversigten over, hvad vi skal lave i programmet i dag. Og der har aldrig nogensinde Ej, har aldrig været sådan. så meget. Ej. Jeg kan lige give et par og sige en helt ny rammehistorie med tak til, Jens. Til Nå, Mik og du har glemt, hvad det er. Mikkel, Mikkel Skovgård. Mikkel det sjove er, at øh, vi skal lave en ny rammehistorie, og ja. øh, Mikkel Skovgård. Uh, en af vores bedste lyttere, ja, det, her, det er Æren, for han hjælper os virkelig med de her rammehistorier. Ja, han har sendt fire lydbidder ind til jer, som vi bruger i den her ja. Perfekt. Ja. Men der skulle Jens til at tage Æren for det selv. <laughs> skulle du? Ja, yeah, åbenbart. Mm. Kære, lyder, lytter. Uh, Kære, Kære lytter. Lytter. Åh, jeg snubler en Kan jeg lytter. Du kan gå ind på vores hjemmeside, drdk Det mm. Derinde, der kan du klikke dig ind øh, på vores webcam, hvis du skal lyst til at se, hvordan det ser ud i Danmarks Radio-studie. Øh, hvor der ikke er sne. Ja. Og øh, ind på hjemmesiden kan du også finde masser af indhold, en ting, Som vi skal bruge i dagens program. Yeah. Jo. Altså. Og øh, også hvis man sidder i udlandet og lytter jo, så kan man også med fordel gå ind over... Du skal lidt tættere på mikrofonen? Her, Nå, så. Okay. Ja, det må ikke. Tak skal du have. Hvis man sidder i øh, udlandet, kan man også med fordel... Så øh... skal jeg gøre det så tæt. Bare lige lidt, lidt derfra. Et par centimeter væk, fra er der, der Det er meget bedre. Bedre nu? Ja. Så kan man også gå derind. Nemlig. Og, øh... Men det er i dag en dag, som øh, mange øh, måske er lidt stille omkring. Øh, og det er, det er rigtig heldigt, synes jeg, så mange er snedet inde. Mm. Desværre, vi er ikke snede inde. Nej. Øh, træerne vokser ikke ind i himlen. Men øh, de mange, der er inde, har jo haft en lidt stille dag. Mm. Og så har mange også måske tænkt, hvorfor er jeg stille i dag? Hvad hvad det, der gør? Der, ja, ja, undskyld, men ja, det er ja. jo det er jo præcis det man får. hvad der er, er lidt, lidt højstæbt i dag, mm. lidt. Man kan ikke rigtig finde noget på du det i har mange tænkt. Det svar har vi til jer nu. Og jeg kan godt lyde lidt måske lidt øh, trist, når jeg siger det, men det er det er jo alligevel som det er. Han fyldte 45, eller han ville fylde 45. Ville fylde 45 i dag. dag. Øh krokodillgaard. Irving. Steve Irving. Ja. Som jo døde Sidste år, mm. alt, alt for tidlig, en alder af 44 år. Øh, så i dag, og vi har jo haft Steve Irving uge, i nogle uger nu, og endelig, endelig, endelig, er der mulighed for at se, jeg kan sige, mens jeg sidder her og ved at græde, så er Anders benødte lejligheden til at ja, jeg ser lige lidt fodbold, tænker Nej, det var bare, fordi jeg så ja, ikke til... bare så så her lidt indstrengere tanker. Jeg så bare ikke... Det kunne også være nogle møgne bage. Jeg så bare ikke Barcelona-Liverpool-kampen i går. Jamen, det er godt, men lad os da ikke forstyrre dig, mens at... Hvad sagde jeg? Jeg har slukket for det, jeg kan simpelthen ikke. Når jeg er i nærheden af, så kan jeg ikke koncentrere mig. Nej, det er også og alle de andre skærme bliver du også fanget af. Jeg, jeg slukker for den. Kom nu, fortæl nu. Jeg har fortalt. Har... Stiverting. Og det Lilla er der sådan, så du har sat pladen på og sådan noget, så sætter du så fodbold. I musikbranchen der spørger man jo tit om, hvornår kommer? Det næste med... Det er man godt kan lide med deres næste album og sådan nogle ting, ikke? Yeah. Og uh, Interpol skal jo spille på den festival, vi har nævnt tidligere, der hedder Coachella. Mm. Vi vil meget gerne sende fra. Yeah. Men uh, det er jo lige efter påsken, og der kan vi bare ikke. Nej. Så vi kommer ikke til at sende derfra alligevel. Men der spiller de. Og som regel vil et bane som Interpol jo ikke tage på tur, med mindre at de også havde en plade på vej. Så hvem ved? Måske Peter Palshøj, han en dag kan ringe Esben Danielsen op, talsmand for Roskilde Festivalen. Og så vil Esben sige, Esben det dejlige menneske, sige, Ja, den er god nok. Han kommer forskelle, ikke? Mm. Den er god nok, Petter. Interboget kommer. Hvor du det? Jeg ved det ikke. Det kunne man håbe på. Jens og jeg, der er vi da mindst enige om noget, af det ikke rigtigt, Jens? Jo, det er da vist første gang. <laughs> Så lad os være vinder i dag. I går aftes i TV-avisen kl. 18.30, yeah. der handlede det jo meget om vejret og hvilken nat man skulle gå i møde er øh, den der strejker ligesom går igennem landet. Ja. Og så er der alle også så sne, og så er der dem der ikke får sne. Jeg synes det er så dejligt, ved det sner, fordi de virker enormt glade i fjernsynet. Øh, meteorologer eh øh, men også nyhedsværterne. Har jo svært at rejse, altså det, det ved jeg ikke, om de er, men de er meget begejstrede for det. Ja de er. Dog er Peter Tanev, han er jo heller ikke meteorolog, skulle jeg huske, øh, han er jo ikke uddannet meteorolog. Øh, Peter Tanev. Han virker lidt svær. Peter Tanev, han er meget på internettet, og jeg ved ikke hvad der, han søger efter på internettet, men hver gang jeg jeg så eh øh, kommer Danmark. Ja. TV2-nyderne og tv 2 News hele morgenen, mm. indtil klokken 10.30. Og hver gang Peter Tannev, mm. han var på, der var vejrudsigt med ham. Så i stedet for at fortælle om, hvad der skete ude i landet, hvad er vejrudsigten, hvordan er de trafikale forhold, bla bla bla bla bla. Mm. Så stod han og ind med hovedet ind mod sin computer. Ja, der er en kæmpe diskussion på vores hjemmeside lige nu om, om at togene ikke kører. Ja, det er flot. Det du de jo også lige sagt i nyhederne, Peter, ikke? Samtidig med, ja, øh, og vi har lagt en masse dejlige billeder op af folk, der er øh, garage og karbordet, der er inddyngede sne. Fortæl mig nu, hvad vejret er, på. Øh. Altså, mm. det er sådan et pop-vejrudsigt, ikke? Jo, men det er jo, det er jo fordi også, jeg tror, mange øh, i de elektroniske medier har haft en lidt hård øh, nat med det her uvejr, fordi... Og det ved jeg fra journalisters i Du har ikke gået på journalisters i skolen? Nej, Endnu i hvert fald. Ej, nej, nej, nej. Øhm, at det allerfedeste aller for en journalist, det er, hvis der er noget med vejr. Mm. Og det er det, fordi det er en ulykke lidt, Men det er helt stensikkert ikke nogen skyld, og derfor skal de ikke til at noget. Ah. Og de har, at det er sådan en slags, ligesom hvis Gud styrede hele verden, ikke? Og fandt det sådan noget, så kan de sige, ah, vejret er helvede, Og så er det sådan noget med, øh, alle ved, hvem der er onde, det er været. Og så er der De kan sige nogle ord, de plejer at sige. Bældekørsøg, undsætning og evakuering. Og der noget. var en øh, på TV2 øh, MidtVest, eller det var så også på News, lige mm. efter at øh, hvad hedder det, uh, Tane, han havde gjort reklame for hans hjemmeside, så altså ikke fortalt om bagerder, Sin ikke? hjemmeside. Muligvis fordi han ikke er, er metrolog. Jeg skal ikke kunne sige det. Men så sker der øh, hverken værre eller bedre det, at øh, de er i Tisted, tisted? hvor reporteren står for en Tisted. Øh, Faldstation i Tisted. Oh. Og øh, faststation i Tisted. Øh, der har han sovet i nat Fordi men... han simpelthen, journalisten, han kunne ikke komme hjem Nej, det, det er helt nej. vildt ikke? Men Det er sådan nogle ting, der ryster folk sammen Ligesom under krigen mm. Men der var tyskerne bare råd ind i der det Man sige, krig er sådan set fedt nok ikke? Men der er der bare nogen skyld mm. Der er været langt federe ja. Aller, aller for en journalist Det er, hvis, der er hvis, hvis vandet ved højre Er på vej op Så er alt godt Sne er også fedt, det er ikke så fedt Fordi at, så skal man ud I går aftes kl. 18.30 der øh, var der jo tv-visen, ja. som der jo altid er øh, på dr 8 Og jeg synes, de klarede det godt. Og de klarede det fantastisk. Og så i slutningen af udsendelsen, der stiller man om til vejret. Øh, og vejret, Jesper Tejlgaard og hans venner, som jeg er meteorologer, de står jo ikke længere i øh, DR-byen. De har jo fået en vejrbåd øh, nede ved Københavns Havn, ja. hvor de så sender fra. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Men det var det, man gjorde. Ja. Og, og de har den her værbåd. Og så i går, der stiller øh, Nydhedsverden om, vi skal høre klippet om lidt, Nydhedsverden om til Jesper Tejlga og ja. så gør det ligesom galt. Ja, og, det er et og, og her er det et meget flot eksempel på, at, øh, at noget øh, kan blive planlagt for meget. Mm. Øh, fordi at der er, øh, med hensyn til humor, og det er det, vi, det vi godt afslutte ja, ja. det er, at Jesper der har lavet en vits. Ja. Og øh, jeg tror, han har brugt lang tid på den. Og jeg tror også, han har brugt for lang tid på den. Ja. Øh, og så er det nogle gange, at det kører sporet. Han, fordi, han, prøver, han prøver at oversælge den, men den kommer ikke rigtigt. Og så kommer den til sidst. Havde og den så... været der, så havde det måske ikke været oversålt. Kære lytter, vil vi vil nu spille et klip fra hverudsigten i går. Ja. Bemærk følgende. Noget med en hund, hele tiden tænk over det med en hund, mm. og tænk på, hvordan vejrudsigten skulle have startet, men den starter ikke på den måde, og så tænk på, hvordan hundepoenken bliver leveret. Mm. På vores hjemmeside, dr.dk-spejder, kan du se klippet, hvis du har internetadgang der, hvor du befinder dig nu. Er I klar? Ja. Og så skal vi ud i sneen, kulden og stormen. Jesper Tejlgaard, du er ude på vejrbådet. Kan du holde varmen? <laughs> ja, det kan jeg da godt, men det, det gjorde måske lidt en anelse. Kan du høre allerede, hvordan at verden i studiet er glad? Ja, helt. Ild. også fordi det, altså, er det er noget med vejr crazy, crazy weather. Og så skal vi ud oh. i sneen, kulden og stormen Jesper til, du er ude på vejrbådet. Kan du holde varmen? Det er sjovt. Han lyder lidt som ja, er skridt, sådan, en jeg Det kan jeg da godt, men ja. uh, det knyber måske lidt en anelse. Det blæser jo temmelig meget. Vi har måske vindstødet af i hvert fald hård kuling lige i øjeblikket. Og så står det jo ned med masser af... Det fede er, at på TV2, ikke? Ja. der tror jeg, at Peter Tjanev, han er sponsoreret af Fred Perry, mener jeg nok, det er. Og North Face, for det er altid de jakker, han står i, også er det H2. Og den anden... Uh... Det er jo helt, for sponsorer du ikke? Kan flin, nu skal vi til hveret. Per Flink, han er sponsoreret et andet tøjmærke. Det kan man se. På det er, der må vi jo ikke, der er jo heldigvis ikke lommen på på det, det usle kommersielle verden. Og det kan man jo se på Teigårds jakke. Det er en skrine klog koboltblå øh, skijakke fra slutningen af 80'erne, som <laughs> er ham godt og klær TV fantastisk. Nå, vi får se. som det gør mange steder i landet. Og, og and oh, det vil og, og, også lige <laughs> sige uh, i den klip <laughs> som det her. Yeah. det er byens stiller om til værboden. Ja. Tejlgaard, eller hvem der nu er øh, eller hende de, ja, her, det er, hvad hedder Bettina Bjerring. Bettina Bjerring. Hvem det nu er af dem, der, er, der står der? Så står de først ude på dækket af vejrbåden først. Så, så, så kommer der en lille vignette, en jingle nu, og så er de inden. Ja. Og det er det, vi skal til nu. Og så skal vi nok holde vores kæft. Jeg er faktisk delt op på en linje fra Typeron ned til Sydsjælland. Nord for den linje, der er sneer, og Det lødes, siger, er Overalt syd for linjen, der er det mere regnvejr. Jamen det er jo en Der masser af fordi... ting, jeg snakker om. Har jo, øh, de har jo ketamin i blodet, ja. øh, de har jo hestebedøvelse i, i blodet. Men de er ikke, der gerne må tage det. Øhm, Og når der så sker nemlig sådan værfænomener, som der sker nu, så er det bare... Åh! Mm -hmm. Frem med goksocken, du, og så er de altså... Det kan ikke... Det er simpelthen så nok. stop lige. Du er også nødt til lige at gå lidt tilbage, fordi du skal høre når han siger, at der er så meget snak om. Det lyder så sødt. Det har han lige sagt. Åh, oh, nej. Han, han, han er sagt... Den der faktisk delt op... På øh, Kom, sin linje med. fra ned til Sydsjælland, nord for den linje, der snerer og fyrer det overalt syd for linjen. Der er det mere regnvejr. Men der er masser af ting at snakke om, og det er måske nemmere at gå ind og vise det. Jeg tror måske, øh, det er anden gang, han, han får tilfredsstillelse der. Nå, nu kommer vi ind ombord, så okay, kører vi ind hjemme. hvor jeg kan stå og pege lidt. så tror jeg lige, jeg vil gøre. Så gør du det. Stå og pege lidt. Tak Så er der vinjet. Vejret på DR1. Sponseringen. Jeg kan også godt lide de, der altid spiger vejret på det her Så det skal være meget sådan virkelig, vi bare happy go lucky. Nå, undskyld, så går vi. Så er vi indenfor. Og kan du høre Lea, Lupe, må og lige med? <laughs> ja, <dengang. laughs> Så kommer, man, så kommer man ind. Så kommer, de er simpelthen snedet sig så, så kommer man ind. Jamen, du, du kan jo ikke have et stort Ej, jingle, jeg, jeg, jeg. hvor de ikke er med på. De er ikke med i tegevisens jingle, så vidt jeg har snedet sig ind. De har snedet sig ind. Ja, så kommer vi ind på værbåden nu. Nu er vi, snakker, vi, foden, er vi ved foden, af Man kommer ind, så ser man øh, billedet inden for båden, et, et, et, et fjernsynsskærm, mm. hvor man ser øh, værkortet for de næste 5 dage, og man ser øh, Tejlgaard. Ja, og det er lidt hurtigt, at se det. Altid. Meget hurtigt. Og nu kommer han så ind til skærmen Tejlgaard. Og nu har vi så lige sat sådan et billede af en, af en god hund på. Skal jeg ikke siges? At, at man burde jo have se set det her fjernsynet også, men det er jo sjovt i radioen. Det håber vi, da. er. Ja, det er det. Vi kommer ind. Der er altså et billede på den der bluescreen. Er der et billede af femdøgnsudsigten? Seksdøgnsudsigten. Seksdøgnsudsigten. Men, men, men, men Tejlgaard kan ikke se, at der ikke er et billede af en hund. Ja, og nu har vi så lige sat sådan et billede af en, af en god hund på. Fordi <laughs> hun er jo velkendt, at det er jo noget med... Øh, der får vi har ikke billede på. Undskyld, jeg går så lige hen og... Det der så sker nu, det er, går ud af billedet og hen i siden, og jeg tror, at han trykker kontrol alt det lige, æble, pære, banan for maten, du. Og så prøver han på, at der kommer et billede af en Det er stadigvæk kun seksdøjens oversigt. Trykker på en knap, og så håber vi, at det øh, skulle virke. Han har ikke opgivet vidtigheden nu. Det gør det til synlande, ikke? Så kan jeg jo, om ikke andet, så lægge ud med det her, fordi det er jo i hvert fald, hvad der kommer til at ske lige nu. Det er, at øh, vi har frostbær i de første par nætter. Vi har jo altså også masser af sne. Og så skal jeg lige se, om jeg kan få den her computer til at vise et øh, fornuftigt billede en af hun? en øh, hund. Hun. Det øjeblik <laughs> Det kniver jeg åbenbart lidt. Det, der så sker, det er, at Æ, han har gået ud af billedet 3-4 gange. Ja, og kan øh, det... Jeg vil også godt lige fortælle her, at det, han har gjort, går vi ud fra. Det er, at han har forberedt den her billede hjemmefra. Mm. Og han har sagt det noget med sne. Hvad siger man, når man siger Sne. Anders? Hvad siger man, når man siger sne? Hund. Hvad siger hunden? Hvilken hund? Det er der, siger Hvad siger man Sankt Bernershund. Sankt nede i alberne. Og der har han det, som også tit, når man er inden for humoren, så har han haft billeder i hovedet. Men han har glemt at tjekke, om de billeder, i hovedet svarer til i udviklede. Og på DR's vejrudsigt, der har man også fået tilsendt billeder fra seere. Og det er så en samberns hund om lidt, der kommer op på skærmen. Som trækker en dame på en slæde. men langs en hæk. Helt langs en hæk, ikke? Og man får absolut ingen associationer til alberne, når man ser billedet. Vi kører og holder vores mund. Med de her computer. Det var lidt alt fordi det var... Der var den. Så med så. Så kan hun Hunden her, det er hund, som vi har fået billede af. Når man tænker på alberne og sne, så er det jo præcis så noget, man egentlig gerne vil, øh, vil se en hund med en omtønde. Men øh, lad os nu lige gå hurtigt videre. Ikke? Nej, hvor er det en lang For lige den. For lige den. Hun, som vi har fået et billede af. Og, når man tænker på alberne og sne, så er det jo præcis så noget, man egentlig gerne vil, øh, vil se en hund med en omtønde. Men øh, lad os nu lige gå hurtigt videre. Ikke? Vi lytter, som sagt, til øh, det program, som vi kalder De Sorte Spejder. Vi sendte jo i gamle dage. Mm. Det er en lang historie, og vi skal nævne kede jer med alle detaljerne, men vi startede jo for næsten præcis lidt over to år siden. Søndag aften mellem 23 og 24. Sendte fra Radiohuset, tårnet i Radiohuset. Kjeld Kopp, bleves, Kopp bleves krydsfelt, gamle studie. Yeah. Så blev vi lukket. Yeah. Så blev vi lukket igen, og så startede vi igen. Sendte tre måneder, blev lukket, startede igen. Yeah. Øh, og kom på så på søndag formiddag, som... Cheferne sagde, det er jo primetime. Ni søndag morgen, næppe. Men nu er vi jo her om eftermiddagen. Ja. Og øh, før, for mange år siden, der lavede jeg et radioprogram, der sendte sendt mellem 14 og 16. Sammen med Kanonkong og Henrik Poulsen. Mm -hmm. Så stoppede vi. Efter det, så gik der lige et lidt stykke tid. Og så kom Monkey Business med Adam halv og mas. Okay. Og Adam... Det er, du tjekker var jo en idiot. Nej, overhovedet ikke. Jeg, nej, jeg prøver bare at, øh, at, at og øh, ligge pusle spillet. Men brikkerne, de falder. Det falder <laughs> ja, helt på plads nu. Ja, ja, ja. For det der sker så, det er det jo Det jo er også en af de længste enheder helt rent faktisk. Nej, men det så altså, vi har jo hørt at det det at øh, at vi sendte om aftenen også Monkey <laughs> Business om aftenen. Ja, det, ja, det gør nemlig. Så blev vi sendt på sommertur sammen med jer. Ja. ja. Kan I huske det? Ja, er ja. Syv uger. Og det var der hvor du anmeldte mig til politiet Anders Lund. Ja, det var det. Fødselsadressen. Ja, ja. Ja. Ved du hvad, det var jeg nødt til, det var et indbrud i Danmarks Radies ejendom. Nej, ja, det er faktisk rigtigt. Og, øh... Nej, fortællernes. Det går godt. <laughs> så øh, nu sender vi her efter eftermiddagen. Ja. Adam, du skal til gengæld til at sende mellem 10 og 12 om søndag. Ja, det vil jeg ikke finde ud af. Er du, på vej, øh, er du på vej frem eller tilbage? Det er et godt spørgsmål, men du, du sagde jo, at det ikke var prime time, øh, der hvor I sendte søndag formiddag. Ja. Må jeg så lige give den rose og sige, det gjorde jeg det så til? Oh. Men... Tak skal du have, Adam. Har du ikke, har du ikke en med noget bifald? Ej, det er næsten alt for meget. Jamen, det, jeg Nej, kan lide øh, det. Nej, ellers har jeg det, kun nogle skud. skud. <laughs> tak. Det er det, vi lægger ruder med. Så derfor er jeg meget glad for, at jeg må overtage jeres øh, gamle bord. Det skulle lige være. Ja. Ej, lige over. Vi har overtaget her. Og det, det klarer I også udmærket. Tak. Adam, hvad, jeg skal lige... Øh, hvad track er det på set? Det er spørgsmål. Nå, det vi skal høre? Fordi... Ja, altså... Du øh... <laughs> kompisterer stangen, synes jeg næsten. Ja, men der er også den om maden. Hvor han... Det er meget internt nu, men hvad nummer er, vi skal bare sige? Skal vi ikke høre begge to? Jo da. Bare for, så starter nummer. vi med nummer 16. Nummer 16. Adam, du er halv. Programmet kommer til at hedde? Blight og Mirakler. Det er et uh, billigerejt udtryk? Det er rigtigt. Ja. Det er der, man bare satser sender kuglerne rundt på canvasen. Og så håber man, at uh, de to hvide baller står der sammen og måske tager et par kejler med. Og uh, hvad, hvad, hvad går programmet i på, Adam? <laughs> Canvas? Læret. Det, det er grønne, grønne. Det er grønne. Æh, Men det, på programmet bliver en øh, Det bliver noget fra hele familien Et klipshow Klipshow? Ja er... Okay Anders Madsen. Nå Mads Vangsø, Så har du ja. sådan et show der Så er det på TV det rigtig... Danmark Ja og øh, det er Anden sortering. Anden <laughs> så skal du køre op nede i elevatoren. elevator Nej kom her ja. Og øh, musik og fis Faktisk nu med fis ja. Endelig Og det bliver fra 10 til 12 hver, hver søndag Det er med mig Og jeg går i arkiverne Og filerne og analerne Og det er virkelig ikke ej, det, var bolde, det, det, det kan godt være, at jeg nogle gange har direkte. <laughs> det ved jeg skal Adam, vil... siger, Nogle gange har jeg måske gæster. Skal jeg ikke spille og, nummer 16? Nummer 16. Jeg vil bare lige sige, bare lige for, for at uh, lægge tonen, for at slå uh, Bagnon an, at uh, jeg har været i vores diskotek, som det hedder, en pladerkivet, mm. og fundet en uh, CD med Perret. Den er utrolig uhyggelig, <laughs> og det er... Bare det, du, du siger, jeg får fundet at se det med Pjærret. Hvor er jeg... det med, du siger YouTube? Eller det, der noget? er med den her, det er, der er 19 <laughs> tracks på. Ikke? Der er omkring 9-10 sange, skrevet forholdsvis af Bjørn Lisby og Pjærret selv. Det er med, en et makkerpar, der ved noget. Og, men indimellem er der sådan nogle små skits, altså nogle små uh, intermetsord, hvor Pjærret fortæller lidt om... <laughs> <laughs> det er utrolig dumt. Jeg er altid jeg er bare... sulten. Ja. Min liv ret i il. Min mor kalder det for brændende kærlighed. Jeg synes, det smager brændt mm, selvom yeah. det godt kan give lidt halsbrænde. Så kommer min datter sine med på person koldskål til dessert. Og det er så det, og, og 14'eren, det er den, jeg godt kan lide. Mm. Øh, jeg synes det er også, den var god. Lad, ja. Ja. Lad os høre Pia Rot fortælle om hans rumstærstang. Hmm. Jeg har fået en rumstærstang, som jeg spiller flittigt på. Min mor synes, den larmer meget. Men der er ikke nogen knap, hvor man kan skrue ned for lyden. Nej, det er vel ikke, så hun har hægtet sig nogle ørepropper, som hun tager på, når jeg spiller på min Rumstersdag. Og så læser hun i Avengers imens. Mm. Min Rumstersdag lyder sådan her. Ja, det gør den ikke. Jo, og så starter der så. Og det, det, er, jo for, det er jo der, hvor jeg øh, har tænkt mig at eksilere. Det er fx når Pjæger fortæller om Rumstersdagen, så, så spiller han selvfølgelig Rumstersdagen-sangen. Det har vi ikke ja, tid til, ja, her. Ja. Ja, det det Men det, det gør jeg formentlig i premieren på søndag. Tak fordi jeg måtte... Øh... Er det, også, Edom, det er også, der tager. Vi sidder ved siden af hinanden. Vi har skrivebord lige ved siden af hinanden. Det er mærkeligt, vi. hvis vi ikke helt fik... Du er jo vidensdeling, og vi er innovation. Ja. Ja. Præcis. Adam, du og jeg har en forkærlighed. Det har Anders hørt også, skal lige sige. Vi findes. er jo... Øh, jeg... Historien jeg... om Mester Vi er jo tre... Vi er jo tre, <laughs> vi er jo tre mennesker, der alle sammen er tosset med Oasis. Det er rigtigt. Ja. Vi har lavet en fanklub, har jeg hørt. Ja. Og velkommen. Vi sender hver dag mellem 14 og sejr. <laughs> <laughs> Anders massen? Ja. vil du ikke være venlig? Alle snakker om sne, alle snakker om vejret, men ja. kan du ikke give os erhvervsnyt? Det økonomiske side af det vejrkaos, vi har i dele af landet i dag, er jo også erhvervsmæssigt interessant. Ja. Øh... Det, der sker øh, rent erhvervsmæssigt, når der er så meget sne, det er, at... Øh, Handel går lidt ned. Fordi mange folk er hjemme. Mm. Transport går lidt i stå. DSB i Storkøbenhavn, eller s i hvert fald, øh, de øh, det er kører det gratis. Det er jo ikke det sted erhverv. Nå no, nej, okay. Det er sådan DSB. Det er sådan en gruppe for sig. Okay. Men Øh... AP Møller... Hum... Det stikker i. Køb, køb... Og er der køb? Jeg har aldrig set en aktie have så meget fart på opad. Og nu også Novozymes, de fleste hørte jo... Her i. Butch for mig. Det er noget, der, der ser godt ud på aktiesiden. Så øh, har man mulighed for at ringe til sin bankrådgiver, eller hvem det er, man har til at ordne det, og mm -hmm. sin veksalere, mm -hmm. og lige få købe lidt op i Novozymes. Ligger jo ude ved Kalundborg underlig fabrik. Øh, eller ligger en af fabrikkerne, de har også fabrikker. Overseas, som man siger. Ja, for det er ikke, at Kalundborg-Busch kommer til det tror jeg ikke noget. Det er det Lad mig sige det med noget. Du havde kunne regne ud, hvis det var. Fordi så havde man øh, så havde sendt jeg. hele TV-avisen ja. til ja. Kærlomborg ja. og øh, filmen, når Air Force One landede ja. øh, ude af flyvergrillen i Kastrup. Ja. Ja. En grill, ja. hvor man kan se flyver lande. Ja. Ja. Så havde man jo sendt direkte ud. Og ja. så havde, jeg kan ikke ja. huske, hvad det er, Tine Gutsche i år ja. fra TV-avisen jo sagt. Ja, det er et fly, der lander, det der. Det er, ja, lige nu ser vi Air Force One lande. Ja. Øh, eller måske er det Air Force 2, fordi... Ja, der kommer et fly mere. De er fuldstændig identiske. Hvilket fly sidder præsidenten Moni. Hmm. Ja, det er et fly, der lige er landet. Om til dig, en eller anden anden, ikke? Mm. Øh, så jeg også, at TV2 vælger at sende fra prinsesse Alexander og fotografen Martin Jørgensens bryllup? Ja. Yeah. Jeg troede, at det var blevet private mennesker nu, hvilket betyder at private, så skulle man ikke sætte 18 timer af sendefladen af på det. Jeg tror også, er frabeats og sådan noget. Ah, jeg tror ikke, de det er frabeats. Det ved jeg ikke noget om. Jes uh, yes, Dorf, han er jo på vej ud for at sende dig fra. Han uh, sidder nede i Faxe, eller hvor er det, er, de skal giftes? De skifter i Faxe. Ladeplads. Øh, og de første ligger allerede i sovebrugsel. Klar. Faxe kalkbrud. De er nede i kalkbrudet øh, mellem 4. og 5. ravle. er <laughs> Øh, der har ikke mere Hvad betyder det? Okay. Jeg vil godt sige, at sådan en til hverværvsmæssigt TV2-radio, øh, som jo sender. Ja. Øh, har ikke haft den penetrering, som øh, de havde håbet på indtil videre. Nej. Det vil sige, at der er ikke så mange, der kender mig nu. Hvad gør de for deres reklamepriser? Øh, hvad de gør for hvad? Jeg... Deres, hvad gør de for deres reklamepriser? Hvad gør jeg de for deres reklamepriser? Hvad gør de? Nem du siger, siger til det? mig det? i deres Nå, det tager sådan Jeg kan ikke lige høre det. Jeg tror, du siger, hvad gør de for deres reklamepriser? Så tænker jeg at det andet, har de fået en pris, de skal gøre noget for. Nej, no, nej, no, nej. No. Men nu, hvad det gør det? Det vil sige, prisen falder skråstrækstier eller går livet. Det er bare, når du laver erhvervsnyt, så ved jeg, at den sidder i skabet. Så forstår jeg det. Men det var, hvis flere hørte mig i radioen, så er der ikke så mange folk, der gik arbejdsløs. Nej. Fordi så havde virksomhederne det, de havde det godt med, og det er at være i fred at få nogle penge Det er helt rigtigt. Om et ja. øjeblik. Hvis det her land skal som forretning, så er det nødt til, at der er nogen, der ved kassen. Og det er så mig. Nu kan jeg se på vores telefoner Dansk Autohjælp uger tre ringer ind til os. Tanden, den da, det kan jeg være. For tager øje. Skal jeg lige tage vi? den? Ja, så lad os se, om der er noget, vi kan blive. Hallo? Hallo? Hallo? Hvem er det? Søger jeg mig ude på Dansk Kravsvælp? er dag. Sidder du fast? Da. Nej, det jeg ikke. Åh, du slår. Hvad var, undskyld, hvad var dit navn igen? Louis. Hej, Louis. Og hvor kører du rundt henne lige nu? Lige nu kører jeg på motorvejen. Hvor er henne? Uh, nede ved top af øje. Jeg skal lige op og sætte en bil af op i selvfølgelig. Louis, undskyld, hvorfor du har ringet ind, men, men må vi spørge dig om noget nu, når du ringer ind? Ja, jeg burde godt spørge om noget, hvorfor jeg ringer ind. Øh, jeg ringer ind, fordi jeg synes hele siden, at det er Dan, der bliver snakket om i radioen. Jeg har stalt Nej, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Og det er en fejl. Men, ja, men måske, måske, må jeg så sige noget? Øh, hvad ja. med det der nye to tempo Ja, hjælp det det? Hvordan har du det med det, så? Ja, ja. Hvordan det hænger sammen med to tempo Næh, hvordan har du det med to tempo Har det med det? Mm. Så de laver så bare stående laster på bagagerum. Nå, så Stu har ikke deres egne egen biler? Eh, de, jo, de har nogle, men de har ikke så mange endnu. Nå, nå. der er jo de gule og, og så er der faldt, ikke? Det ja. var det man kæ det hed jo i gamle dag, der havde jo de gule. Ja. Og den gang, ja, ja. der, der må jeg da sige, for jeg har arbejdet i faldtus, øh, det kan jeg da godt sige. Det er måske derfor, vi nævner det lidt for tit. Men Ja. Og det er ikke fordi, jeg får penge for det. Øh, tværtimod. T tværtimod, det kan jeg lige sige. Du betaler. du betaler penge for det. Ja, jeg betaler penge for at blive ansat. Der. Øh, der er de gule biler der, ikke? Ja. Det var altid nogle ja. gamle jo hvor fald trods alt havde nogle ordentlige biler. Men sådan er det jo ikke mere, vel? Nej, sådan er det ikke mere. Hvad kører oh. du i mm -hmm. nu, Det nu kører jeg rundt i med oj oh, Sådan, der. Og hvor mange heste er der sådan en? Det, det, er, det er jeg efter. Så kan man altså bare sige nok Nej, det er sådan en, en. en som dig, der får øh, julene til at køre rundt i disse dage. Nej, det er godt sagt, Anders. Også smukt billede lige, når det handler om transport. Det var derfor, jeg, jeg sagde ja. det. Norge, ja. kan du have en god, øh, god weekend eller god torsdag, hedder det? Og køre forsigtigt. Og vi skal nok øh, forsøge at variere det, så vi også nævner dansk vejhjælp. Og dansk autohjælp. Jeg også nævnt. Øh, ja, det ja. Og to tempo. Det er godt. Farvel. Farvel. Og køre ja. forsigtigt. Hej. He ja, hej. Hvem ringer øh, dansk autohjælp til, hvis de kører ned? Så ringer de til fald. Det tror jeg, jeg det sgu ikke Nå, vi skal til uh, dagens rammehistorie Kære lytter Rammehistorien Det er den lille finurlige Det lille finurlige segment I vores program ja. Hvor at Vi har fået nogle klip Tilsendt af Mikkel Ja Kære lytter Mikkel Som øh, har Mås sendt tværsted. Fire øh, lydklip ind ja. Anders Lund Madsen, Du har skrevet en sjov historie Rundt om lydklip Ja det har jeg øh hænger det sammen hænger det ikke sammen vi ved det ikke fordi at vi har ikke testet det endnu nej og der er den yderligere fiffighed, at jeg har ikke har hørt klipne så du ved ikke hvad er det andet, der bliver snakket på dem nej jeg ved kun at jeg har sådan lidt har læst ikke mm. det er jo ske jeg Jamen. tror det er skidt ske og nu ser vi at det er jo altså et et eksperiment som meget andet det her program og hvis det ikke virker så er det ikke noget øh, nej, så er det var så taler nej, vi ikke så meget om det var det var det, det okay næs næsvor du os høre. Du, mig, du skal lige give mig en håndtegn for det der med at du bare og kigger ned ja. det kan jeg ikke forstå Jamen, ja, okay 12 Skolesøgende børn fra Majager er adderfri efter 6 timer som blindepassagerer i en ostebil for Tronse, da denne kørte fra Nyborg med en last af brie, der var gået over. Børnene har det efter omstændighederne godt, selvom de lugter af helvedeste. Hvordan har du taget det, og hvordan har din medpassager taget det? Jamen, altså, jeg synes, vi har klaret det meget godt i vores form, for der var nogle unge mennesker, så vi har lavet nogle kryds- og tværs-konkurrencer, og vi har snakket i mobiltelefoner og holdt os sådan lidt af med, hvad der skete rundt omkring. Men der har der altså noget stemning af, at nu må vi godt snart komme videre. En af drengene, Peter Justinov på 8, havde midlertid svært ved at distancere sig fra osten. Æ, jeg kan bare lige gøre det med skalpel, og skære et fint snit i stedet for, så... Øh... Det, er ikke det er jo ikke den, men det er den, jeg har fået at vide, jeg skulle lægge op. Ej, ej. Hør, ramme skalpel, hvor skal den ligge? Den skal ligge om lidt. Men hør nu her. Ramme krydser tværs. Jeg synes, det er situation. hvad er den næste ramme, kom. Okay, den her er hjælpsom. Ja, okay. Og den næste hedder skalpel. Ja, tak. Og så gen til sidst. Ja, det er korrekt. Lad os lige tænde for Ja, det er den. <coughs> ja, den kan heller ikke blive ligge ved. men hør nu her. Jamen, det jeg er ved er mærkeligt. det. Jamen, Jens der. for helvede. Ja, ja, det er lidt den din tager skud. jeg. Det er mig. Det er min den der. Nå. Nå, 12 skolesøgte børn fra mig er på fri fod efter 6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 En af drengene, Peter Justinov på 8 havde i midlertid svært ved at distancere sig fra osten. Så synes jeg egentlig, man bliver lidt tom inde i hovedet. Det er svært at overskue situationen. <lød> og lysstemmer. Man havde nogle fantastiske naboer, som skyndte sig at gå hjem og lave noget kaffe. Og den anden gik hjem og lavede mad til os alle sammen. Og Alle har bare været hjælpe, så hjælpsomme og utroligt søde. Så det, er, det er virkelig dejligt, jo, at mm, mm, folk sådan. Og osten er faktisk blevet endnu bedre af, at børnene har siddet på den. Kunstende konsistensforsker Arne Kohagen er dybt imponeret over børnenes. børneosten, som han har valgt at kalde den, har allerede leget med flere stykker derhjemme i privaten. Jeg kan bare lige at gøre det med skalpel, og skære et fint snit i stedet for, så skærer dem over, eller ikke trækker dem ud, men altså skære dem langsomt over. <laughs> Desværre er blød brisnær en historisk spise. Fremskridtet af taget den, og forklaringen er hårdrejsende enkelt. Gen modificeret afgåder. Hmm. Jamen, der er jeg blevet til til det, for os skal man sige. Det foregår jo på gempearealer i USA. Ikke giver ingen mening. Hold da kæft noget råd, mand. Er du da sindssyg? Det er hvad vi får. Det var meget langt. Altså, og, og jeg vil sige til Mikkel, der har sendt klippen ind. Det er ikke dig, den er, altså, det er jo også. Det er værdigt. Det er, det er mig. Ja, det er dig, Jens. Den tager jeg. Ja, til, er tak, det tak, Jens, tak, os, primært Jenses fejl? Skal vi ikke øh... Vi går i udvalg, ikke? Her er de sorte spejler helt innovation. Tog en sensation!